Търческото и тълце беше свито до прозореца. Тя гледаше без да вижда нищо, мислейки за горчивия вкус в устата си и за усещането за мрак, от което не можеше да се отърси през последните няколко дни. Заради това изречение и това усещане за мрак ми се иска да започна с цитат от романа на Ахмед Садауи, озаглавен заглавен Франкенштайн от Багдад. След като беше проведен на 27 езика, този роман излезе и на български. Писателят Ахмед Садауи, е иракски писател, поет, режисьор и сценарист на документални филми. Първият иракчанин спечелил Международната награда за арабска художествена литература през 2014 година, точно с тази книга. Той печели и голямата награда на Франция в категорията фентъзи и е в краткия списък на литературните награди Ман Букър за 2018 година. Добър ден на Мухамед Халав, Добър ден! Анализатор, журналист, коментатор, дългогодишен кореспондент в София за много арабски издания. Да ви върна към цитата, с който започнах. Това усещане за мрак. Романът е за поствоенен Ирак от 2005-2006 година. За това време ли е, или е и за днешен Ирак? Този на протестите, на бунтовете, на продължаващите атентати. Само в петък имаше един атентат, който отне отново човешки живот. Не, има малка разлика в ситуацията в Ирак между 2005 година и сега 2019 година, край на тази година. Тогава, наистина, Ирак беше в мрак. Ирак беше тогава спаднал в тази гражданска война, която я описва в писателя. Това е суре... суреализм заедно с фантазии, с Агата Кристи, с ре... реални неща и действия, които са случвали в Ирак точно по това време. И, между другото, тази тема е много интересна, защото това показва едно нещо, който цялата, цялата книга, романа, върти около това, че никой не Невинен. Всички бяхме виновни за това, което се случва в Ирак. Добре казват, Мохамед, че в 2005-2006 на практика този роман е и диагноза на състоянието на гражданска война тогава. Етническо, религиозно, а... сектантско противопоставяне. Да. Но ние днес виждаме, че Ирак се връща към а, тези размирни времена. Има сериозни бунтове, те са социално обословени наистина, но в петък беше поредният поредната кола бомба, да. отново на площата Тахрир, отново имаше жертви. Тентата, което беше преди няко... два дни... Буквално това е свършен от е, други милици. Това са шииски милиции, проирански въоръжени групи, които са е, част от управляващите в момента в Ирак. Между другото, е, политическите партии, които управляват Ирак в Момента, трябва да се знаят в слушателите, че всяка партия има е, група, въоръжена милиция, която фактически тя се разполага с живота на хората в Ирак. Това беше резултат от Иран и господството на Иран върху цялата ситуация и върху политическите процеси, економическите, военните процеси в Ирак. Това се случи благодарение на президента Обама, който в 2011 година той напусна Ирак и остави Ирак без контрол. И тогава Иран взе мястото на на Съединените Штати и фактически се тези милиции, които тогава също ги имаше. Тогава тентатите бяха свършени от две организации други. Това се Алтая да първоначално, след това тя се трансформира в а, исламската държава Даиш. Затова картината различна. Тук а, а, книгата говори, между другото, а, самият писател в едно интервю пред Франци 24, той казва, че аз отидох в една болница, а, а, търсики тропа на един моя приятел. И там лекарите, като търсеха, казаха, че няма. Отидох на друга, втора, трета болница, морги и накрая в последната болница един от лекарите ми каза, вижте какво, има много части от различни тела. Вземете, залепете и донесете това на жената, съпругата на, на този човек. Също... За да може да го подграбя. Това показва, това показва между другото, когато той Елшисме, който няма име, фактически, то, който беше направен от този е, героя на книгата Хади, е, фактически това е, представлява, частите представляват всички етнически, религиозни, сектантски групи в Ирак. И това е на практика а, това изкуствено човешко същество, което ни връща към, а, към образа на Франкенштайн. Да припомним, че прототипът на тази история а, е младият швейцарец Виктор Франкенштайн, който изкуствено създава човешко същество. Да, да, това, а, това е... е романа на Мери Шери. Мери Шери, точно. Имаше даже и един филм, мисля, че 90. И... Четвърта или пета година, не се спомням точно коя година, американски филм, който се казва там за главието, 7. Фримен Морган. Фримен, той беше актьора-героя на филма. Същото той говори за прираждането. Про, просто как да си а, взимаш части от тела и ги залепваш. Но писателя отрича, че той има някаква връзка с, с този филм или с, с романа на Маришели. Обаче, да, вижте какво това е. А, фактически този роман може да, да говори абсолютно Но не само за Ирак. Той говори за Сирия. То говори за... Значи, то е Франкништайн, има навсякъде. Има в Ирак, има в Сирия, има в Афганистан, има в Судан, има в Алжир, има в Либия. Ето това е, защото в момента тези държави всички изживяват граждански войни. И гражданските войни, те са породени от различни вътрешни играчи, които след това отиват и регионални играчи, и световни играчи, и стават, хората стават фактически жертва на тези прокси-организации, заци, които бе създадени от самите тези различни регионални и световни сили. А, малко преди да започнем разговора в ефир, си говорихме за ситуацията в Иран, която също буди основателно не просто любопитство, но и внимание а, на световните медии. Виждаме и събитията в Ливан. Смятате ли, че се повтаряте ние същи модели на гражданска война или виждаме нещо различно? Не, а... Специално по това, което се случва в момента в Иран, няма как да не ви Божеум, дойдохте за Ради романа на а, садауи, но а, няма как да говорим само за литература, когато става да. дума за близки истин. Ами, вижте, и литература играе голяма роля в това да предизвиква такива бунтови, защото а, фактически а, ние живеем в ерата на глобализацията, на социалните а, медии, на, на формалните медии и в момента силата е оръжието на тези младежи, точно в тези, а, тези медии, защото те ги използват, нямат цензора вече, не могат да ги контурират. Аз ги наричам, наричам поколението на смартфоните и таблетите. Но така, иначе има голями, голями, малки разлики и прилики между това, което се случва в Иран сега и това, което се случи също в Ирак сега и в Ливан. Преди това се случва се това в Судан и продължава да се случва това в Алжир от 38 месеца са всички младежи, са по улиците, срещу армията, свързаните с тях политически партии. Иран нямаше как да не се случи това. А, защото и аз го казах преди две седмици, когато говорех за Ирак в различни медии. Казах Иран, аятолаците най-много се страхуват от това, което се случва в Иран, в Иран. Ливан и в Ирак, за да не преминава да отида при тях. Вижте тази младеж която в Иран. Това са младежи, които са родени след исламската революция. В... Вижте по какъв начин значи тази младеж, възпитавана в духа на Ислама и шариат, в момента бунтува срещу исламския шариат, срещу аятолаците, до такава степен, че те запалиха символа на шиїският политически Ислам, това хумени. Вчера, просто това натрупаност от 40 години в Иран нямеше да може тази младеж да вижда какво се случва в Ирак и в Ливан и да мълчи за състоянието си и за живота, който в мънта те виждат, че е загубен той живот. Виждат какво се случва в света. И затова те се фактически възставят. В същото време в Ирак също това е едно поколение след американската военна интервенция 2003 година, която фактически те са от 16 годишни, 17, 18 годишни. Това са хора, които не глобализацията. Това също виждат как тази политическа корумпирана власт ги управлява, как изпочват парите на държавата. В рамките на 16 години тази корумпираната власт провали държавата, защото тя проваляне и не може да управлява се с политическият ислам. И за това те в момента в всичките краища на Ирак, всички, които религиозни водачи с чалъми по главите, те избягаха. Не, мог... не се появяваха пред хората, защото искат да се отмъщават от тях, защото те виждат в този политическият ислам, не е надеждата както се представи. И затова бунтуват. В, в Ливан обаче, в Ливан, а... Там нещата започнаха с много малко, когато сложиха такса там за телефон, телефонните разговори, WhatsApp. Uh, 6 долара на месец. Хората от там излязоха, после това се разшири и започнаха да говорят за достоинство и за против оръжието на Хазбола, против държавата в държавата на Хазбола. Те искат достоинство. Те искат. Тази политическа класа, която от 30 години след гражданската война до сега ги управлява, не ги искат от президента до премиера, до всички партии. И това също в Ирак ние го виждаме. И сега в момента го виждаме и в Иран. Какво се случва това? Това е ново издание на Арабска пролит само, че против политическият ислам. Против исламските партии. Но на къде... Отиваме. Не знам на къде отиваме, защото тази непримерима младеж не иска никакво предложение от никой. Защото те казват Куллун, яни Куллун. Значи всички, значи всички, нито един от тях не искаме. Те са корумпирани, ние предлагаме и в Ливан, и в Иран, и в Ирак казват нова политическа, парти, нови политически партии, нов Закон за партите, нов изборен закон, нова конституция и тези, които до сегашни партии управляващи ван и парите, които бяха откраднати от нас трябва да бъдат върнати, не може да живеем повече с това. Не искаме да емигрираме. И това е много важно, защото те осъзнаха, че решението на техния живот, не бъдещето не е в това да емигрират на друго място, а да останат тук, където живеят. И между другото, всичките от които гледах в различни телевизии в тези държави, едно обединява всички тези хора. Първо, те против разделението на етническо-религиозна сектантска основа и друго те казват... Искаме да останем тук, да изградим нашите държави, да създадем семейства и да ги гледаме с достоинство. Това е интересно. Казвате, че на практика очаквате позитивно развитие след сад като се е стигнало наистина нещо като дъно на така гражданските войни, етническите, религиозните, сектанските противопоставения в Близкия изток. Аз искам да се върна към едно изречение от романа, върху което може да се мисли много, цитирам, не бяха много хората, които се връщаха и приличаха на себе си. Има ли, Мухамед Халав, според вас шанс в Близки изтоки, в Ирак, откъдето тръгнахме, но и другите страни, които споменахме, Ливан и, и Иран, хората да се върнат към, към самите себе си. Наистина да намерят този, този център на баланс и на равновесие, от който да почнат да градат руинираните си държави. Аз съм сигурен, че тази младеж го иска. Обаче тази политическа власт, която има въоръжени различни милиции, в Лиман Хезболлах, в Ирак 25 различни въоръжени групи прокси на да Иран организации. В Иран революционната гвардия, те ще опитват да потушат тези революции. Те ще убият опит, опит, опит, опит, хората, които излизат по улиците. Досега в Ирак убити 360 човека, 16-17 хиляди ранени. Самият премьер на Ирак казва ние не стреляме, правителството не, стреля, не стреля по а, демонстриращите. Ние не, и нашата полиция не го прави. Това е трета страна. Кои са тая страна? Никой не казва. Точно това про, про иранските въоръжени групи. В, в, само в Ливан. Все. За сега Хезбола не е. Но социал си срещу хората, защото uh, хората там са живели ужасите на гражданската война и, го, и няма да го позволят. Но аз не съм оптимист. Не съм оптимист, защото има такива диктатори, кървеви фашистски диктатури в арабския свят и те ще пътушат тези революции. Ако диктаторите четат Франкенштайн от Багдад, ако четат добра, хуманна и да. качествена литература, По с едно изречение? Да. По принцип, нито един политик управляваш не чета книги. И това, за това те се далеча от хората и не могат да разберат болките на хората и нямат визия за бъдещето. И това, за съжаление, важи за всички политици в света. За това пък ние четем книги и съм сигурна, че и нашите слушатели го правят. Благодаря на Мохамед Халав. С него разговаряхме за Франкенштайн от Багдад. Романът на Ахмед Садаои Съшит от парчета Реалност.